Hármas könyvelés. Irodalmi podcast, péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók, a hármas könyvelés podcast 78. gramophonlását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én kis Gabriella. Én pedig Fejes Balázs, és ez a reggeli hangunk. Még te és kávé előtt nem menjünk bele, jó? <gül> Jó, jó, ne is menjünk, viszont a hírekbe menjünk bele. Jó, gyorsan elmondom, mert utána ihatok teát kikapcsolva a mikrofont. Oké. Okay. Az is valami. Az SF magnak a, a hírválogatásában volt talán múlt héten még az, hogy a watersofdestiny.com-on le lehet tölteni ingyenesen egy sorozatnak a nyitókötetét, amit uh, Jan Watson és Andy West ír. Hát akinek Jan Watson az úgy ismerős, az... Uh, a szembesült a Warhammernek nek a világával, ahová Ő nagyon kellemesen beteg, széteső és finoman a római birodalmat idéző regényeket írt arra, hogy hogyan esik szét egy galaktikus birodalom. És, és a mostani regény az pedig az elsőnek az az, hogy assassins. És a többi is ilyen rejtés, vérszín alapon mindenféle siluettek találhatók. Tehát ez valószínűleg ismét a emberek erőszakosak egymással iskoláját fogja követni. Cool. Kíváncsian várjuk. Van benne enigma és nyomozás. És azt akartam kérdezni ennek kapcsán, hogy az ilyen ajándéköteteknek ti az szerezeléket olvassátok el, mert hogy nekem borzasztóan rossz az arányom, mert rájöttem a héten. Abszolút így vagyok én is vele, hogy rávetődik az ember. De lehet, hogy az átta értékét is veszíti. Hát, ez így volt. <laughs> pedig nem függ össze minőséggel. Nem, abszolút, abszolút. Az, a, az, az erőfeszítés egyszerűen elkötelezettséget is jelent. Tehát, hogyha már valamit áldozol egy könyvért, akkor, akkor jobban berakod a listádba, én ezt vettem észre. Igen, annál is inkább, hogy ami, ami eszembe jutott, hogy ingyen könyv volt, és elolvastam, arra kiderült, hogy fizettünk legalább egy dollárt. Igen, ki, igen, a ha már investál investál az ember, akkor már így van egy ilyen nyomás, hogy akkor az értékét vegyük is ki belőle, és olvassuk el. De mondjuk ezt konkrétan, amit most beajánlottál, ezt én úgy érzem, hogy el is fogom olvasni. Ma jelentkezem. Én most már nem merek ígérni természetesen. Uh -huh. Hát ígérni de... merünk csak. <laughs> nem, nem, nem, nem. Elképzelhető, hogy lesznek emberek, akik elolvassák majd uh -huh. a világban. És még az is lehet, hogy csatlakozom hozzájuk. Uh -huh. Na aztán az én következő hírem az pedig, nem tudom, olvastatok ebből a Petrisa Cornwell sorozatból van ez a Dr. Case Carpetta nevű Igen, nagyon hallastam. sikeres figurája. Nem ismerős. És akkor ő most a, hát nem tudom, a menedzsment cégét perelibe elveszett milliók miatt. De ami érdekes itt a Guardian cikkéből, hogy hogy milyen életstílus tud biztosítani magának ilyen magán kezdve minden. Úgyhogy azért látjuk, hogy aki így a az ilyen top 10 listákba bekerül eladásokban, azért rengeteg pénz van még mindig a könyviparban, csak ugye rossz helyre koncentrálódik. Gabi, milyen volt, mert te itt mondtad, hogy olvastál? Ö, hát engem mindig érdekel, amikor nő ír krimét, és ráadásul nő a főszereplője, és ez a karpett ez egy doktor, ha jól emlékszem, ilyen törvényszék orvos szakértő. És ö, egyébként nem rossz, de maga a főhős, az, ö, tehát ö, nekem néha túl rideg, rideg volt, tehát, hogy. Ö, és a könyv emiatt egy kicsit távolsá, távol maradt tőlem. De úgy láttam egyébként, hogy, a, hogy a, ha folyamatosan nem, tehát hogyha ugye ez egy elég hosszú sorozat, és ha jól tudom, akkor próbálkoznak filme, vagy próbálkoztak, vagy mindig felmerül, hogy uh -huh. akkor majd le, ebből film lesz, hogy, hogy abból is úgy kirajzolódik az ő élete, ugye a, a házasság, maga azt hiszem, hogy elválik, akkor a fit, új fickó, van, gyereke, tehát ezek is felvázolnak, de amikor dolgozik, akkor egy ilyen, akkor ő mindig, mindig egy olyan figurának tűnik a, a, a szigorú és minden tudó tanárnő számomra, és, és néha ezzel kellemetlen érzeteket keltett bennem, ez nem a könyv minőséget, hanem egyszerűen csak a visszanyom hozzá. De Igen, a legutóbbi hír a filmről egyébként 2011-ből volt, hogy Angelina Jolie talán eljátsza majd ezt a szerepet, de hát azóta se történt. Aha. Hát valahogy én inkább a sziganővévert képzelném el, bár jobban, tehát, tehát, tehát, tehát szeretem azt a színésznőt, de, de valahogy őt tudom elképzelni egy ilyen pozitívabb karakterként, hogy nagyon szigorúan is Aha. tolja a munkát. Újra kéne olvasni komolyan, mert uh, tudom, hogy nagyon népszerű, és itt egyébként Magyarországon is iszonyú populáris lett. Aha. Itt én a hát. cikk mellett van egy fotó az írónőről, is, nem mondanám, hogy erősen szimpatikus lenne. Nem, mert olyan, mint, egy, mint hogy egy ilyen 80-as évekbeli amerikai sorozatból vették volna ki, igen, ahol igen. indikus feleség. Lehet, hogy így is volt egyébként. Lehet. Vagy ilyenre kérte. Én egy csodálatos dolgot találtam. Mondták, hogy top 10 listának mennyit lehet keresni. És eszembe jutott, hogy egy időben minden tele volt Robin Cook-nak a könyveivel. Igen, igen, igen, abszolút. <hül> és rá a hogy ki ez az ember, és mennyi a vagyon. A vagyon az nem derült ki. Viszont az, hogy hogy ő ilyen különböző helyeken írt regényeket, az elsőt például a Polaris osztályú USS Kamehameha nevezetű tengeralattjárón ah. meg hogy Kusztóval is dolgozat együtt, tehát az ember ez tényleg volt közel az orvostudományhoz, és úgy írta ezeket az egyébként nem túl jó könyveket. Lenyűgöző. Nem Aki tudom, valahogy, neki, valahogy vég... járón, az, az már valaki. Nagyon sok évig így dominálta a piacot, nem tudom, hogy ez csak nálunk volt -e így, hogy ez még így, mivel Aha. nem politikai töltetű, hanem orvosi krimi így beleférte abba, amit itt is ki lehet adni, nem tudom. Nem tudom, nagyon, nagyon rövid a szócikkel ahhoz, hogy nyugodtan le tudjam mondani, hogy ez valahol másról is hit volt. Ja, lehet, hogy nálunk volt csak nagy. <laughs> cool. De megfilmesítették egy pár dolgot, de ilyen, ilyen direct-ú tévé jelleggel, ahogy nézem, NBC-n jelentek meg sorban a... A nem lett ebből a sorozat? Könyvéből. Talán valamelyik könyvéből. Tehát, hogy próbálták, a, talán a Kóma. Azt hiszem, hogy az volt idehaza egy nagyon népszerű. Nekem valamiért a vírusnak a, a borító erényeim de ezek mind ilyen. Életes, egyszer látt, és soha többet nem hallottál nyugodtan az életedben. Interpresz könyvek, vagy talán, ha jól emlékszem, volt ilyen is. Becsületes. Nagyon jó. Ádám, tiéd a következő. Uh, igen, a könyves blogon jelent meg egy nagyon jó interjú, amit ezúton ajánlok mindenkinek, plusz az, hogy vásároljon képregényeket. Uh, Futaki ki aki itt egy darabig itt horrázgatott, és most ebből az interjúból kiderül, hogy, hogy amióta nem itt horrázgatott, hanem Amerikában, azóta ilyen bitaggyom munkákat csinál különböző emberekkel. Uh, és ami igazán kínos ebben, hogy azt nem, nem mondja azt, hogy nem hazudja azt a Intéusztónak, hogy lát bármi lehetőséget a hazai képregények előtt itthon. Igen, nagyon érdekes, ilyen független kiadású képregényekben is részt vett meg, meg ilyen nagy brand, mint például a Conan rajzolásában is, szóval egy ziparnak mindenféle részét megismeri, büszkék lehetünk rá. Igen, Biztos, hogy ha vég a kommenteket, akkor valaki beszólna rá, hogy, hogy a képregény vagy valami. De szerintem inkább legyünk büszkék. Hát meg a kivett oldalak már elég szépen van illusztrálva ez a cikk. Szerintem azt mondják, hogy érdekes lenne megnézni egy két munkáját. Aha. Bár Conan pont nem érdekel, de a, az a horror képregény, mert Szeved, az lehet, hogy érdekes. Én is ezt fölírtam magamnak. És abszurd hogy a spirált pedig per 100 forintért lehet megszerezni. Tehát egyáltalán nem lett. Még Aha. csak annyira sem sikeres, hogy legalább 1000 forint legyen. Hm, nem nézd, a, amit hirtelen így magyar lefordított külföldi képregényt tudok, meg ami itt van belőle a polcomon, az mind ilyen, elindult valamennyiet, és utána a könyvfesztiválok sarkán lehet 500 forintért megvenni, típusú. Megpróbálkoztak a tök jó hálból, olyan lassan vált be most ez magyar, teljesen. De, de ettől még nem lett nagyobb de támogatói tábor. Azért mondtam, pont, pont a melyból, hogy pont abban volt film, meg itt forgatták, Aha. látták az emberek moziban, akkor hát ha majd az, hát nem igazából. Na, tiéd a következő, Gabi valami egészen más. Igen, ez pedig a Szent téma. Több dolog miatt is be ennek a hétnek. El. A témája lett nálam még, az egyik az, hogy, hogy a sörözésen is felmerült Orzonskot kárneve. neve, egyébként függetlenül attól, hogy közben pedig az elefkén volt egy végjáték kritika, vagy inkább ilyen véleményezés neki mondanám, mert a kritika az mélyebb dolog. És... Látod, ezzel most kritizáltad a kritikát. Nem biztos, mert az, szerintem a kritika az kötöttebb, vagy legalábbis a vélemény az meg szabadságot ad, és ezzel szabadságot adtam, hölgynek. szóval... És azzal adjunk, e... hogy a párasi belekötöttél, akik azt, hogy Gabi kicsált a kritiket. Beleregatunk egy nagyon durva metaspirába, igen, igen, igen, most... Akkor most visszaugrunk a tetejére. <gül> igen, szervusztok, kedves hallgatók! A háromasíven is most... <gül> 78. test halljátok. És t -t -t, ez a véleményezés ez a erősen lehúzta, tehát azt mondta a szerzője, hogy hát ez meg mind. Tehát, hogy hallotta, hogy ez mennyire nagyszerű könyv, ezekkel az elvárásokkal indult neki elolvasta, és hát ez meg ez meg ez meg ez, az így nem jött be neki. Tehát uh, igazából egy ilyen élményszerű uh, beszámolót uh, adott arról, hogy mi, volt a, mi érzett olvasás közben, de nagyon sokan neki este. És hát bennem is így nem azt mondom, hogy megállt az ütő, de ugye elgondolkodtam, hogy basszus, hogy hogy szerette a végjátéket, hát most miért kell így, így bántani? És uh, aztán megondolkodtam, hogy de mikor olvastam utoljára, azóta hány könyvet olvastam, valóban jó-e még nekem az a végjáték? És egyáltalán vannak-e olyan dolgok, amik örökre jónak számítanak az életetben meg vannak-e olyanok, amelyeket bizonyos időben egyszerűen ilyen példasztárra emelnek, és aztán ott, ott ragad, és nehéz onnan kimozdítani még akkor is, hogyha esetleg ez megrepedezik nekünk. Már volt ilyen, és nem tettem ki a pontot, amikor az eszimovat szegényte mind a hárman egy kicsit lehúztuk, holott szívesen olvastam mindig is az eszimovakat, de szóval ti erről mit gondoltak, hogy ez Ér a kárdot kritizálni meg? Vannak-e még ilyen ö, megmozdíthatatlan vagy bátorsággal piszkeállandó szentehenek? Hát figye, az biztos, hogyha ha a személyes megélését írod le annak, hogy ezt a könyvet te hogyan érted meg és tetszette, vagy nem nyilván mondható, hogy ez nekem rettenetesen ezé meg ezé nem tetszett. Aztán, hogy nem is tudom, hogy ha megpróbálsz objektívnek tűnni és esetleg szakmai szempontból tényleg egy ilyen kritikát írsz, ami, ami minősíteni akarja a könyvet mondjuk más könyvekhez képest, akkor, akkor nyilván óvatosabb az ember, de szerintem tehát nem feltétlen kell különösebben tiszteletbe tartani csak azért, mert az a, a közhiedelem, hogy az sérthetetlen mű esetleg vagy alkotó. De egyébként, hogy visszamegyünk mint olyan száz évet, akkor, akkor onnan kiindulva meg tudjuk válaszolni ezt a kérdést. Nézzük, mi volt akkor a zeniális mű, mi volt 200 éve vezetett geniális mű, olvassuk-e már egyáltalán? Aha. Annyi, hogy a kopást sokkal rövidebb uh, időintervallumon nézzük, és, uh, és itt vannak még azok, akiknek, mint tudom én, az az első science fiction élményük. Hát meg a végjáték nagyon jó példa arra, amit technikailag nagyon fiatal korában olvas az ember, nem Tehát ilyen akár tiniként jól befogadható. Igen, igen, igen. Igazából pont az aggondokatom, hogy akár egy ember életében vagy ö, ciklusaiban mennyit változhat egy könyv megítélése, és azért már, hogy akkor olvastad, nem volt minden egyes ilyen ciklusodban elővenni és újra olvasni, hogy na most mit jelent, most mint jelent, és, és borzasztó szembesülni, amikor, amikor ö, de nem, ezt ez szerintem nem borzasztó, hanem át kell fogalmazni, azt kell mondani, hogy abban az időben ez egy nagyon fontos könyv volt nekem, volt mindenkinek, vagy a kultúrában egy fontos mérföldkő, de nem biztos, hogy most is éppen megvan az a hely neki. Igen, csak nem fogod feltétlenül újraolvasni, hogy megtalált, hogy most nem most is, is ezt, ezt. Így van, az már beépült a személyiségedbe, tessék. Aha. Jó. Nem, nem hiszem, hogy szükség van arra, hogy minden könyvet, amit elavassunk, mindig újra értékünk, mert akkor az, <gül> <gül> az egy könyvet olvassunk körbe-körbe. <gül> Igen. Persze, persze. Uh... Igazából ez a, az a top 10 kerülő könyvekről van szó, amelyeket. Érdekes. kard azért jó példa, mert hogy ő az sokszor szerepelt a legjobb Science fictionok lista tehát az élbolyában rendszeresen. Tehát, ez nem csak egyszerűen a ember életében, hanem mint hogyha ilyen teljesen egyetemesítélet élet ez róla. Csak tudod beszéltünk pont a sörözés alatt arról, hogy ő meg azért évről évre egyre jobban égeti magát különböző <gül> kijelentéseivel, meg igen, igen, igen, megnyilatkozásaival, és tehát az is kicsit így koptat le, mert mindig egy kicsit nagyobb gyanúval kezded ezeket a könyveket olvasni, és keresed az őrült dolgoknak a jeleit a könyvben. Abszolút, abszolút egyetértek teljesen. A másik meg, hogy a, a legjobb science fiction lista az az elejét, hogyha megnézed, mindig gyanúsan hasonlít egy ilyen aranyalkonyörögek otthonának a, a listájára. <gül> És ahhoz képest hogy fiatal zsánerről van szó, szóval ez különösen kínos. Igen, szerintem lehet abban maradni, hogy egy oké, okay, tök szuper életművük volt, és respect, de, de, ne, de nem kell feltétlen megtartani a top lista tetején. Aha. Jó. Aha, Nekünk ez... azért jó ez a podcast, mint, mint műfaj, hogy Mondjuk vannak ilyen őrültek, akik esetleg korábbi adásokat meghallgatnak, de ez, ez azért arra van tervezve, nem hogy most meghallgatja valaki így a, Aha. ezen a héten, vagy akár ebben a hónapban, de utána nagyjából elszáll. Um, valamikor én sem így hallgatok podcastot. Jó, vannak olyan témák nyilván, ami, ami bármikor friss, de azért nekünk legalább az epizód fele mindig arról szól, hogy épp mi történt a könyvbulvárban, meg ilyenek. Ez tény. Um, én valamit még nagyon akartam mondani, de közben elfelejtettem, reggel van. Oké, okay, uh -huh. addig tovább. akkor te kortyolsz, a Gabinak meg még van, vannak dolgok. Igen, Igen. hír, mi szerint a Magyar Kultúra napja közeledik, ez 22-en. Hú, meg! <laughs> nem még semmit, mert nem gyorsan a virágbalta. Szóval ez, ez megint olyasmi, hogy... És és most akkor mi van? Tehát, eh, aki ekkor eh, tisztázta a legkölcsi Ferenc a himnusz, és eh, én szeretek egyébként bizonyos dolgokra visszamenni, ez meg, meg nincsen ellenemre se a karácsony, se a szilveszter, meg ezek a pontok, amelyeket hogy na akkor itt most megállunk, és akkor azt csináljuk egyezményesen, és akkor most ezt gondoljuk egy kicsit. Mindenkinek azért az szabadsága, de ez a megállás, ez tetszik. Csak azt nem tudom, hogy az én életemben ez most jelen pillanatban hogyan épül be. Azt olvasom a Wikipedia oldalán, hogy uh, számos kultúrális és művészeti rendezvényt tartanak, és ehhez a naphoz, naphoz kapcsolatot hát a magyar kultúrával továbbá, 1993 óta az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat. És ha jól tudom, ezek, akkor, igen, ezek már talán csökkentek, és mert uh, tavaly volt ebből botrány. Ha jól emlékszem, hogy gyógypedagógia meg ilyen speciális uh, uh, pedagógiát most visszavon. Tehát, hogy egyelőre ez jutott eszembe, hogy na hát, de tehát Tegyünk de... hozzá, adjunk hozzá mi, mi valamit, adjunk értéketnek, neki, hogy mondjuk a következő epizódra találjuk, hogy mi kinek adtunk volna díjat most, hogyha. Vagy csak simán köpködjünk aznap az ócán. Oké. Okay. <gül> Jó. Tehát legyen kultúráltak. Egyéb... várjuk el mástól, hogy itt csináljon kulturális napot körülöttünk, hanem Mit csináljuk? <gül> Ugyanit azt nézték, hogy a himnusz kéziratából valaki kirágta az első sorokat? Igen. Az első szavakat? Borzasztó. Hm, lehet, hogy nem is az volt ott. Azt az, az, kérdezik. Kér keresünk uh. teljősöket. Uh -huh. Egyébként tényes való, hogy a Magyar Kultúra napja kapcsán vannak rendezvények, meg érdekesebb programok, tehát próbálnak erre összpontosítani, és mit tudom, a könyvtárakban, iskolában felolvasások, amit én néztem, de a különböző ilyen irodalmi programoknak azt mondják, hogy ez a Magyar Kultúra napja alkalmából, de valahogy... Nem látom, hogy beszédőlem lenne ez igazán az emberek életébe. Jó, mi, mi terjesszük, van ilyen, és én mondjuk 22-én majd annyit teszek érte, hogy magyar irodalmat fogok olvasni. Még nem tudom, hogy sőt, mit válasz. Sőt, akkor már osszuk meg, hogy a Facebook oldalra is raki, hogy ma mit, mit olvas 22-én a magyar kultúra kapcsán. És én olvasok talán itt legkevesebb magyar kultúrát közülünk, úgyhogy én is akkor benézek valamit. Közben találtam valamit, ami jó. Csak nem tudom hogy hozzá holnapot, mert az Urania Filmszínházban lenne aznap este magyar filmek vetítése. a tavaly volt, idén is lesz? É, én idénre kaptam meg. Aha. Ilyen valami pofátlan alacsony, viszont előre regisztr regisztrálós jegyárral, és a, a csakaszélt adják például ilyen, ilyen izgalmasabb, nem mindenhol látható dolgokat. Fúde, hogy mondtad, mert ezt néztem annak idején tényleg, hogy, hogy ez volt a legérdekesebb így ennek kapcsán, hogy valami tényleg 50 forintos, 100 forintos jegyárakkal, ilyen non-stop uh -huh. maratoni filmnézések Irániában. Mondjuk az úgy, dísz, hogy 11 kor elkezdés, 4-kor várad az utolsó éjszakaid, de. Vagy 5-kor, de minden esetre működhet. Éjszakai vett, és 2013, igen, idei. Tehát ja, akkor kedves hallgatók, el lehet menni este 2130 tal az ura filmet nézni. 50 forintos regisztrációs jegyelés lesz az ajtó, csak a szél, a nejem, Nőm csajom, aki nagyon elkesedett, az a Magic Boys-t. Oh. A Sherlock Holmes nevémben című magyar uh, tini ja. trillert. Drága besukott barátaim. Tüskevár. Szóval vannak Na, itt, ez itt ez filmek, ez és vannak jó filmek is. Tüskevár, hányszor került már szóba a háromos könyvelésbe? Egyszer azt el szeretném mondani, hogy mostanában nézem a metron, hogy hányan olvasnak e, e reader -re, és általában rajtam kívül legalább egy van. Igen. A múltkor egy idősebb hölgy mellé ültem le, aki indulét olvasgatta, és elég nagy betűtípussal valószínűleg. Tehát tényleg olyan 60 év körül lett, a hölgy, és egyértelműen kiderült, be persze bele hogy mit olvas, hogy a tüskevárat. Tök jó. Én, én azon szoktam csodálkozni, hogy mennyire pici betűkkel olvasnak az emberek. Tehát sokkoló, tehát a legtöbb ilyen elbukó olvasóan, bele pislantok körülöttem, mindig sokkal-sokkal -sok kisebb használ, mint én. Ne, lehet, hogy ez, a, nem tudom, valakinek így lehet, hogy örömérzet, tudjuk mennyi elfér egy oldalon, lass, többet, nem tudom, egy kevesebbet kell lapozni, vagy valami, de nem tudom, nekem pont, pont az a kényelmes, hogy akkor ne kelljen ott. lehet, hogy mindenkinek sokkal jobb a szeme, mint nekem, lehet, hogy ilyen egyszerű. De. Ezt szerintem, amikor még telefonról olvastam, mert nem olyan pici a akkor tapasztaltam, és akkor szerintem mondtam is itt az adásban, hogy, hogy zavart az, hogy a kisebb részekre van tördelve a szöveg. Aha. Jobban be, valamiért pedig, hát ugye <coughs> sorban megyek a szavakon, de mégis, a, ha a nagyobbat tudtam átfogni, akkor jobban, könnyebben értelmeztem. Aha. Nekem ezért. Hát én egy szót nézek per oldal, de <gül> <gül> valahol a kettő között. Na viszont így a magyar kultúrától elkanyarodva, viszont még így a science fiction kapcsán a következő gyűjtés az tőlem van, ez Káci, akiről szintén beszéltünk már sokat, Volt már a legutóbb, foda. igen. Nagyon-nagyon korrekt módon megosztott mindenféle nagyon részletes információt az egyik legutóbbi könyvéről, ez a Red Shirts, talán igen, beszéltünk is róla, Nekem nagyon tetszett is ez a könyv, és tényleg ilyen eladási adatok különböző formátumokban, hogy ugye a vastagborítós, keményborítós kiadás, a hangos könyv, e-book milyen arányban vett részt az eladásban, milyen eh, konkrét számokat is megoszt meg, hogy milyen stratégia mentén működik mindez. És hát így a self-publishing hullámmal szembe, ő azért nagyon korrekt módon megmondja, hogy miért érdemes nagy kiadókon át dolgozni, és ez hol segített neki. Tényleg, aki így akit érdekel a biznisz része is az irodalomnak, mindenképp olvassa ezt a cikket, mert rettenetes, tanulságos. Hát tényleg, milyen komoly már, hogy ilyen adatokat megoszt valaki. Ez tök jó, de mondjuk ő gyakran csinált ilyet. Volt egy, volt egy hosszú cikksorod hogy hogyan készül a könyv kezdve azzal, hogy, hogy még a szerkesztési lépések észre, vagy mondjuk a, a külföldi jogok, Anglia, Amerika külön mennyit lehet ebből behozni, nagyjából hogyan reális, hogyan működik a, az író. Aha. Nekem nagyon érdekes egyébként belegondolni, hogy, hogy vajon a, a sikerének a hány százaléka az, hogy nagyon tudatos üzletember is és jó író is azt lehet mondani, de hogy, hogy melyik vitte inkább sikerelet, hogy mind a kettő kellett hozzá, de én úgy érzem, hogy ez a tudatosság ez azért hatalmas, hatalmas előnyt ad neki. Én azt szeretem ezekben, a, mármint kácinak a kommunikációjában, hogy habár tudatos és ütletemben, de az átüt mindenem, hogy ezt így élvezi, hogy szereti. Tehát, hogy ő jól érzi magát a bőrében, és uh -huh. Ez szerintem hát, az elsimítja azt, hogy, hogy mennyire tervszerűen működik ő. Aztán az hogy... előző epizódban beszéltünk arról a epizódokban megjelenő könyvéről, és hát. most például olyan promóció van, hogyha a Facebook oldalt lájkolod, akkor hangos könyvben megkapod ingyen az első fejezetet, úgyhogy még mindig be lehet kapcsolódni ebbe a dologba, aki még nem próbálta. Mindig nem vettem előtte, jó Isten. De majd mindjárt elmondom, mint olvastam helyette. Oké. Okay. Na, akkor a hírekből ennyi, de aztán ami... Talán... Várja, az, au az audio-vizuális Jaj, jaj, jaj, az horror. Igen, hát el igen, előre is elnézést kérünk, de ezt belerakjuk így a show is. és a... És világszám először mesélünk el egy videót élőben. Igen, és először, először hivatkozunk az új cink.hu nevű kiadványra. Én ott találkoztam a hogy, hív, hogy hívják őt? Mindig rosszul mondom-e? Koe jó. Igen. Azon kívül, hogy bölcsességeket mond az öreg, látszik, hogy, hogy nagyon elszánt hobbista íjász is, és megosztott egy videót, ahol éppen nagyon elszántan célba lő egy íjjal. És talán nem is tudom, régen látta ennyire vicces videót, szóval nem tudom, hogy nektek, hogy, hogy jött le ez az élmény, de az a teljes humortalan elkötelezettség, amit a, az idézeteiben is meg lehet találni, szerintem ebben a videóban is abszolút átjön. Szerintem csak a tisztelet leg, legmélyebb hangjelhet erről szólni. Hát úgy a panelházak nomádja, mint Brazília zemmestere. Nekem egy kicsit olyan multi volt az egészen. irányat, tehát, hogy simán értem tudom ezt így egyezőben bevágva bármelyik epizódnyával. Igen, és akkor sírva Igen, igen. igen. Mindketten kiemeltük, hogy, hogy az, az egy ilyen meghatározó pillanat a videóban, amikor ugye elengedi a, a lövést, és akkor van egy ilyen mozdulata, hogy így nagyon lassan így kihajtja és leteszi a kezét utána. Tehát látszik, hogy így megtanulta, hogy akkor mi ez a mozdulat, és teljes koncentráció a végre is hajtja kontrollálja a testét, nem csak Igen, úgy igen. Van. So, valamiféle ilyen ilyen uh, haj dolog próbál ott a kikandikálni, az is elég horrorisztikus. <gül> És hát lók rá a rajta levő bőrkabát, aminek hát olyan egy hatalmas Harry Davidson embrémi figyelhető meg. Nem. Szerintem, szerintem nézzük A videót. Se. Igen, ja, igen. Elég, Tehát ez, ez meghatározó élménye a napnak legalábbis nekem. És szerintem De... kihatással lesz így még a napjaimra később. Ettől minden szebb lesz egy kicsit. Igen. És mélyebb. És hannyit szeretem valamit a nőszeretet. Menjünk már gyorsan. Na, aztán az, hogy mit olvastunk, az már érdekesebb dolog. Emlékeztek még az Alex Garlandra? A, a Part című könyv és film nagy siker De... volt. Aha. Aztán ment egy kört a zombikkal a 28 nappal, vagy órával később, Nappal, nem? Nappal. Volt, kettő is volt az egyik nappal, másik órával, valami ilyesmi. Mindegy, zombik, pont. <gül> most egy nagyon érdekes könyvére találtam rá, ami már egyáltalán nem új darab, de most került valahogy elém. De Kóma az a könyvnek a címe, és ez egy érdekes kiadvány, alapvetően egy nagyon rövid, hát legyen inkább egy hosszabb novella. <gül> Megint eljutunk ebbe a Kindle single, hogy hívják ezt magyarul vonulatba, de az az érdekes, hogy ez egy illusztrált könyv, és ilyen fa meccetekkel van illusztrálva, mint az édesapja csinált egyébként. A cím eléggé jól leírja alaphelyzetet, hogy üzletember aki éppen hazaindulna, a metrón meg akar védeni egy kis rajt, és berekedésbe kerül, alaposan elverik, és hát kómában esik, illetve kúmában. És onnantól ezt a nagyon furcsa tudatállapotot járja be ez a történet, a könyv. Talán ugye nem spoiler, mert a címében is benne van, hogy, hogy azért időbe telik, néhány oldalba beletelik, míg rájön főszereplő, hogy ő most akkor kómában van, és hát a könyv azt próbálja bejárni, hogy milyen gondolati trükkökkel, technikákkal próbál felébredni ebből a kómából, és hogyan viszonyul a, a valós életbe körülötte zajló dolgokhoz ez a belső történet. És nagyon érdekes, egyáltalán nem veszi túlságosan drámára az író a helyzetet, szóval ez inkább így ilyen elméleti gondolkodás, hogy mi az a tudatunk, hol van az a testünkben, és mi van, hogyha nincs, megszűnik ez a kapcsolat a testtel, és nagyon sokat hozzádnak ezek a, a nagyon egyszerű, de mégis nagyon hatásos metszetek a történetre. Szerencsére ez, ez az a forma, ami egyébként így a Kindle e is tök jól működik, tehát Metszet az abszolút nem a színekről, meg a részletgazdagságról szól, hanem ilyen nagy vonalakról, és sötétről, és világosról, és ez tök jól néz ki ezen az e-book kijelzőn is. Nagyon jó pofa élmény volt. Nem egy nagy mélység a könyv, de egy érdekes gondolat, meg egy érdekes formátum, úgyhogy nagyon tudom ajánlani. Hát most be ez, ez tipikusan az a könyv nekem, hogyha márhol látom, akkor nem érdekel. Nem, nem, nem ragad meg, de valamiért. Most, hogy mondta, teljesen fek. Felköltette az érdeklődés, hogy meg kéne nézni. Ez egy jó, leül az ember, és egy délután vagy egy este elolvassa egy és akkor elgondolkodik utána. A másik dolog, az még mindig nem egy egyszerű történet, így a test meg a, a tudat viszonyáról, valahogy ezek a dolgok kaptak el ezen a héten. Ez a David Levitán nevű írónak az Everyday című könyve, most egy kicsit meg is hogy hogy kettő ilyen könyv került egymás mellé. Itt az az alaphelyzet, hogy van egy tudat, ának hívja magát a történetbe, és ilyen talán 16 éves lehet ez a tudat, és minden nap más-más 16 éves fiatal testében ébredt föl reggel ez a tudat. És amióta az eszét tudja, itt születése óta napról napra mindig más testbe kerül. És hát az egyik része a könyvnek az az, hogy megértsük, hogy mégis hogyan tudott ebből valamiféle működő, önálló tudatot felépíteni, hogyan tud beilleszkedni minden nap egy más család életébe. Ezt az írót egyébként ugyanilyen ifjúsági könyvek kapcsán tárgyaltuk már ki. Volt egy olyan könyve, ahol két ugyanilyen nevű Strácról szól, akiknek teljesen más az élete, de összejön egy sztoriba. Én akkor az irányája ott alatta. Igen, Ugyanaz igen. Ugyanaz a szerző. Ugyanaz Minden a meg szerző. Mondjálás. Meg van egy nagyon vicces fiataloknak zenéről is szóló film, ez a Nick and az Ultimate Playlist, és annak is ő az egyik írója, szóval én úgy találkoztam vele korábban. De itt, itt tényleg ez az alapötlet fogott meg ebben a könyvben. És hát van egy ilyen erős, romantikus vonulat benne, tehát így a, a före, illetve arra fűzi föl a történetet az író, hogy, hogy akkor szerelmes lesz ez az A, és akkor a több testen át hogyan lehet ebből valamit kihozni. De hát igazából ez egy nagyon jó lehetőséget ad neki, hogy bejárja a különböző élethelyzetű, meg szexuális beállítottságú fiatalok, Sorsát mindig van egy nap, egy rövid sztori, hogy kicsit meg, megismerjünk egy-egy új dimenziót ebbe. És, de ifjúsági könyvként azt mondanám, hogy rettenetesen jól működik abból a szempontból, hogy mivel annyi sors van, valahol biztos kicsit magára ismer majd a fiatal. Meg a, ami még nagyon jó pufa, hogy hiába van teljesen más élethelyzet, más pénzügyi helyzet, más szexuális beállítottság minden karakternél, azért felismerni, hogy ugyanolyan 16 éves fiatalnak lenni, ugyanazokkal az alapvető problémákkal küzdenek, és ugyanúgy keresik magukat. A maga A történet, mondom, annyira nem, nem egy nagy dolog, de, de ez, a, tehát ez a bejárása ezeknek a szerepeknek, meg helyzeteknek ez nagyon lekötött és hát így a Skáci, mint marketing és üzletember, arról már beszéltünk, itt is megy a marketing gépezet, mert emellé a könyv mellé megjelent már egy, egy Kindle single is az Amazonnál, ami még ilyen korábbi napokat fed lennek az annak az életéből. És borzasztóan jól adja magát ez, hogy ugye ilyen epizódikus dolog ez, hogy, hogy minden nap más testben. Úgyhogy szerintem ennek még folytatása is lehet, és aki így bele akarna nézni, hogy mégis milyen a hangvétele a könyvnek, vagy a szingölnek, az Amazonon egy ilyen ingyen egyfejezetet le lehet tölteni, ami egy önálló sztori. be kicsit meg lehet látni ezt az át, és meg megismerni, hogy mégis mi ez a világ. Szóval nekem nagyon tetszett. A Bennem lakó 16 éves fiatalnak úgy látszik. A Bennem lakó állnak. Ja. Ó, nagyon jó könyveket olvasták komolyan, így a, nekem is így végigfutott a hideg a hátamon ettől a másodiktól, és remélem el... te is, remélem te is jót olvastál. Hát uh, uh, nem tudom, hogy ti melyik típusba tartoztok, aki a tányér jellepő falatok közül hogy a végére valami nagyon jót vagy között. Mindenképp, közül. mindenki. Mindenképp, vagy az elég, a probléma. Mi tudod? A probléma. Ezen, Meg a, a cseresznyét mondjuk, mikor eszi az ember, hogy azt az viszont fordítva, hogy előbb a legszebb szemeket, és igen. akkor utána a következő kategória tűnik a legszebbnek, és a végén csak üres lesz a tányér. Hát igen. Na ezt azért azért jutott a szembe, mert két könyv és itt van a listámon, amiről gondoltam, hogy szótáltek, de előre veszem azt, ami, ami. Nem a legjobb feladat. Nehogy így fejezzem be, hogy ezzel mert hogy a helyzet az, hogy belolvastam a szürke 50 árnyalatába. Yeah. Csak, hogy nekünk ne kelljen. Csak, hogy nektek ne kelljen, mert szerintem, tehát én nem. Bevallom, nem sok időt folytattam rá. Elolvastam valameddig pár, 10-20-30 oldalt az elejéből illetve megkereste az első szexi lenetet mert hát ugye erről híres és kíváncsi voltam, hogy ez most tényleg mennyire ütő, ütős szexi vagy mennyire igaz, van igaza azoknak, akik ezt lehúzzák. És hát igen. Tehát, most, hogy a fordítás gyenge, vagy a, eleve a szöveg, azt nem tudom, de őszintén szólva nem is érdekel. Végül is rágódtam ott kérdésen, rágottam az egészen, mert az első mondattól kezdve nem szerettem ezt a könyvet, tehát tényleg ez nagyon gyorsan kiderült, hogy, hogy ez nem az a című könyv, vagy nem az a típusú könyv, amit kínos szeretné, vagy igazából lehet, tehát az ember így elolvassa, csak nem terjeszti, hogy jó bejött neki, nekem legalábbis. De aztán tovább gondoltam a dolgot, és rájöttem, hogy... Azért az a bajom vele hogy ez nem, egy, nem irodalom, tehát uh, nem uh, ez, ez egy hölgy fantáziálása, és, és ez végig, legalábbis ennyi mint a alapján, ez végig kitönt nekem, hogy, hogy itt, itt van egy hölgy, aki írja ezt a könyvet, és elképzelte ezt a leányzót, ezt az anasztézjat, annát, illetve a fickót, meg már nem is tudom a nevét, valamilyen grey, és őket és bábozik velük maga örömére, és úgy tűnik, hogy számos másik kölgynek ugyanez a lesz, ez, ez ebben szívesen részt vesz. De nem tudtam irodalmi alkotásként kezdeni. Ez így, hogy fantázia, így viszont szerintem biztos, hogy számos embernek, mint ahogy mindenki fantáziál bármiről az életben, hát ilyenekről meg rengetegen nagyon sok nő és eh, amit még úgy feltünt, legalábbis ennyi oldalból, hogy ugye ez egy DSDM, eh, eh, ha jól tudom, a, a mozaik szót, vagy a rövidítést, az, eh, ez a kapcsolat, de... És ez ilyen, nem az a Unix variáns. Van, de, de valójában már az elején is ott van, hogy a, hogy a csaj is rettenetes hatással van a fickóra, akiről több meg akarja szedni. Tehát itt ez az alány fölé rendeltség. nekem, ez nem tűnt annyira ijesztőnek, hogy itt a hölgy azt akarja, hogy Anna, hogy, hogy akkor őt mindenki. Beszélő név. <hállal> Igen. <hállal> Jó, ide rossz volt, Oké. Okay. <hállal> Igen. De ennyi, ennyi. Tehát nem, nem, nem ösztönzett sem a történetfelvezetése, sem a szexi arra, hogy ezt tovább olvassem és teljesen összinte voltam most. Tehát akkor semmi baj, szürkődvön állni alatt, azért amíg nem az Andrássy úton csinálják tolvában. Igen, igen, igen. És uh... most már csak számokat kéne tudni, bocs, hogy vágtam, hogy mennyit adtak el egészen pontosan ebből. Amennyi volt, basszus. Hát igen. Ezért vágtak ki a fákat. Hát uh, így már kevésbé szimpatikus. Nekem ez az egész jelenség, hogy erre eddig nem gondoltam, de inkább eltérnek arra a miért uh, azért el Most, a... még, még annyit holálcs. tennék hozzá, hogy, hogy amennyire, tehát eszemágába sincs ezt elolvasni, meg baromira nem érdekel, az milyen izgalmas gondolat már, nem, hogy, hogy a milliók érted ez jár a fejükbe, és akkor reggel mennek holtámasan mondjuk munkában, vagy jönnek haza, és akkor ezt olvasgatják. Teljesen rá, rávilágít, nem így valamiféle szellemiségre, vagy gondolatvilágra itt körülöttünk. Nézd, én karácsonykor láttam fiatal lányokat harmadik öt vásárolni. Aha. És az, az, a, az a szituáció, amikor így borítóval lefelé teszi le Aha. a pultra, hogy azt szeretnék érni. <gül> Na, mondom, tehát abban a pillanatban elfogadtam, hogy ez, ez egy, ilyen, egy ilyen csoportos fantáziálás, így már sokkal megbocsátabb voltam, tehát ezen nincs gond, tényleg csak nem, nem, nem a könyvisten kéne más könyvekkel <gül> összevetni, de komolyan, tehát ez hát nem... Hát ezért lehet a DM-be kapni. Na viszont mesélj akkor a jó szóval, könyvedről. A jó pedig a David Mitchell lesz kötete, amit ö, a sorozésen már említettem is ott a azon az oldalon ülöknek, hogyha bár január közepe van, de én úgy érzem, hogy a 2013-as toptán kötött eljön közé került, mert ö, ami elképesztő csodálatos érzés volt az olvasása, és ö, miközben azt vártam, hogy hova fut ki, a közben pedig minden egyes szakaszát ö, lubickolva élveztem, nem tudom, hogy mennyit tudtok a könyv felépítéséről. A több, konkrétan hat különböző történetből áll össze. Mindegyik történet más-más főszereplőm az, az emberek történelmének más-más időszakában, de nem hatalmas éveszázadokat fog át, hanem mondjuk, mondjuk nem derül ki, hogy a, a a jövőben játszódó jelenetek azok pontosan mikor játszódnak, de, de a legkorábbi az mondjuk az 1800-es évek végére, közepére, végére teszem, 19, nem, a 19. századra, amikor egy, egy, um, egy, fú, nem is tudom ő pontosan uh, mivel foglalkozik, egy fiatal, családos ügy, ügyvéd vagy, vagy bíró, aki elkeveredik elkeveredek egy csendes után szigetvilágra, ahol, ahol egy bármilyen ilyen Edgar biomplő, vagy kalandregénybe csöppen az ember, ahol megismerkedik a, a Maurikkal, megismerkedik az ottani nyugati kultúra jelenlevővel, és maga a főhős meséli meglehetősen kritikusan a körülötte levő világ összecsapásait és ennek a, a, a két kultúrának a egymásra való hatását, miközben az ő történet is valamerre halad. És egyre betegebb, a világ körülött egyre jobban összecsap, és egyszer csak megszakad a történet, és Smith megyünk a második történetbe, ami már az 1900-es évek első évtizedeiben, 30-as években játszódik, ahol egy élet egy biszexuális figura, egy zeneszerző, aki menekül valahonnan a nagy galibákat okoz, tehát az a fajta figura, akinek az árkocsai azok meglehetősen képrékenyek. simán lenyúl könyveket, amelyeket aztán elad, illetve otthagyja maga után az adóssághalmokat, és ez a figura indeközben elhivatott zeneszerző, és egy idős zeneszerző utazik különböző, trükkös modok, ahogy ott rátukmálja magát mint titkár, ahol belekeveredik ott szerelmi kapcsolatokba, valamint zeneszerzésbe. A zeneszerzés folyamatába is bekapcsolódik. Talán nem tűnik érdekesnek, de ez a, ez a ez az érkölcstelem, vagy laza erkölcső, mégis rettenetesen de néha valami nagyon fontos a ráérző és azt megragadó figura, illetve ugyanúgy, ahogy az előző storyban Eden történetét, egyszerűen az embernek kény, kénytelen követni, mert annyira izgalmasan írja meg a szerző. És természetesen a két történetnek a stílusa, a szókincse, a, a struktúrája teljesen más. Na és ugyanígy folytatódik egy harmadik történet, Ja, meg azt el kell mondanom, hogy a második történetben kiderül, hogy Robert a főhős ebben a, ennél a lecsúszó, vagyis hát nagyon megemegetett zeneszerzőnél a könyvtárban talál egy könyvet, aminek a második fele hiányzik, és vajon miről szól a könyv, Edemről, aki a Csendes-óceáni csendes Szigetvilágban nézi, ahogy összecsap a két kultúra. Tehát ezek a egymásba ágyazott történetek, akár idegesítőek is lehetnének, mert természetesen így folytatódik tovább egészen a hatodik, ö, ö szituációik, hogy valamilyen az adott szituációban valaki, az, a figura éppen ismeri azt, ami az előző illetővel történt. Tehát valóképpen a legutolsó szituációban szereplő az ismeri az összes többi szereplőt, hiszen mindegyik megjelenik a másik életében. De mégsem ez lesz a legfontosabb összekapcsolódás, hanem egyre jobban látjuk azokat a jeleket, hogy ezek a főhősök valamilyen módon egymáshoz kapcsolódnak, sőt talán ugyanaz a figura. Megjelenik egy üstökösszerű anyja egy mindegyik őjük, holott más történetekben nem is férfi, hanem nő a főszereplő, de rajta is, illetve bizonyos életpilataikban valamit megéreznek a másik életéből. Még, még a négyről említek pár szót. A, a harmadik történet egy, egy klasszikus thriller, ahol a helyi atomerőmű építői próbálják elhallgattatni a, azokat a tudósokat, akik le akarják lántani a leplet arról, hogy az atomerőmű veszélyes, és az egyik tudós egy fiatal újságíró nőre, bízza titkát, menekülés, bérgyilkosok, mindenféle ö, nagy kutyák, akiknek ö, semmi sem drága. A, a negyedik történetben, ami nekem a kedvencem volt, egy ö, Érképesztően gazdag műveltségű és gyönyörű mondatokkal beszélő, könyvkiadó máshélél a történetétől, egy ember, aki, aki vele szut, szutja egy olyan sztoriba, hogy menekülnie kell a hitelező jelöléssel, véletlenül egy öregek otthonában keveredik, ahol gyakorlatilag börtönként tartják, bezár, börtönszerűen bezárva tartják, és onnan próbál menekülni. És aztán jön a, a, a, a science fiction rész, a 2100-as években ö, klónok, akik rabszolgaként dolgoznak, és az egyik klón öntudatra ében, illetve a hatodik sztoriban pedig már egy posztapokaliptikus világban, egy ilyen egyszerű földműves társadalomban tá próbálnak egymással együttműködni, illetve nem együttműködni a megmaradt kis közösségek. És a hatodik történet az teljes, nem szakad félbe, hanem onnantól visszafelé a máradék öt történetet lezárja a szerző. Jó nem. hangzik. Ö, Én, de valahogy alvasni, igen, valahogy olvasná igen. Ja, bonyolultnak és körbenfontnak tűnik, de ami számomra az elképesztő volt, hogy mindegyik történet önmagában egésznek tűnt, tehát tartalmasnak fel. Rém lett egy teljes értelem mögötte, és még ehhez képest kapcsolódott hozzá egy újabb, egy újabb, egy újabb, amelyek új stílusban, új szereplővel, egy új világlátással, de mégis így közös szállal Tehát úgy, kap, úgy éreztem, hogy én, én hat könyvet plusz egy hetediket kaptam meg, és mindegyik gyönyörű. Nem merem megnézni a filmet, mert, mert azt hallottam, hogy, hogy kicsit Hát, ö, arra hajtottak rá, hogy látványos legyen, és, és koelyói mélységekben, vagy magasságokban jusson el, de, állít, de azt is sokan szeretik. Akkor megpróbálom-e felejteni én is a filmtrélert, és akkor, amikor már sikerült kitörölni az emlékezetemből, akkor majd elolvasom a könyvet. Nagyon, mindenkinek nagyon ajánlom, ez már 15 pont a 10 ben Na, akkor Ádám, remélem neked is jó heted volt, mert ez ja, eléggé. Nek és nekem is nagyon jó hetem volt. Múlt héten elhatároztam, hogy bestsellert fogok olvasni. Mégpedig azt a bestsellert, ami nem a szürkült ötven a ellenben nem is a Ihezők viadala, és mégis elkerült a listára. Tehát ez egy darab árvagán girl ami a Publishers Weekly listán ott volt a tízes csoportban, és nem tarzott egyik franchise-hoz sem. És jó, fele más érzéseim vannak könyve kapcsolatban, kezdjük akkor ezzel. Mert hogy... Jó lehet gyűlölni, ne? Az eleje borzasztó, tehát az első patika mérlegen kimért 50% az egy nagyon unalmas könyv. Aki addig letette, az egyébként maga módján jól tette, ha nem bírja azt, hogy a szerző lassan meséli el, hogy ezeknek a szegény embereknek hogyan ment tönkre a házasságuk, hogy látja ezt az asszonyka a naplójában, hogyan nem annyira aggódik az eltűnt felesége után a egyébként gyászoló férfi. És többi, és többi Lélekölő. Nem, nem is lassú ilyen csiga a sebességű csónakáló. Tudatosan. Igen, igen, igen, igen, igen. Mert, hogy, Mert hogy a, minden a férre mutat, és nagyon látszik az, valószínűleg a ezekbe tartva is, hogy hogy ezt az embert ezt 300 oldalba halálra lehet ítélni, nem kell hozzá 500 oldal. És ahogy elkezdenek megjelenni a csavarok a történetben, ott kezd el jó lenni, mert a csavarok vannak, zseniális csavarok vannak, úgyhogy van egy piszok jó lezárás is az egésznek. Tehát, tökéletesen működik tényleg, valószínűleg szerkesztő kellett volna, aki azt mondja a, a szerző kezére ütve, hogy jó, de akkor az elején azt, ott húzni kéne egy kicsit onnan, egy 70 oldalt nem lehetne. Nekem az az emlékem, hogy tényleg így az utolsó, mit tudom én, egyharmadát, harmadát azt ilyen extra gyors sebességgel kellett olvasni, mert annyira feszültség van benne, és szeretni az ember tudni, hogy ugye what the fuck, hogy tényleg így, így gyorsabban lapoztam szinte. Igen, igen, igen, igen, a, a, a what the fuck az nagyon, nagyon olyan a vége, illetve hát ez a tényleg a, akinek lesz igaz, amikor már bárki lehet gyilkos, és amikor már bárki lehet áldozat a történetben. Uh -huh. Tényleg, az elén is azt hiszi az ember az unalmas részben, hogy ez egy házasságot fog mutatni, de az nagyon sokáig nem látszik, hogy ez, ez, ez mekkora egy romhalm, az micsoda atomtemető, vagy betonszarkofág ez, amit ők kialakítottak egymás között. A csodálatos Ér... katasztrófa. Kérd kérdezni, hogy volt egy... Miről volt? De... Nem, nem, nem. Sajnos, sajnos azzal elrontja az ember. Uh, amit el lehet mondani, az az, hogy a férj és a feleség, nem emlékszem, Émi nek hívják az asszonkát, hogy hívják a fickót. Olyan, én már nagyon rég. Nick, ez az. Uh, Nick és Émi boldogan élnek együtt New Yorkban, egy darabig. Mind a egy magazinnál dolgoznak. Émi ráadásul brutálisan gazdag, mert a szülei egy gyermekregénysózat adtak ki Amazing Amy címmel, amiben az ő tökéletes lányunkról volt szó. És, és aztán egyszer csak jön a válság, a magazinos állások elkezdenek megszűnni, ráadásul Niknek az édesanyjánál rákot fedeznek fel, úgyhogy a New York, abszolút New Yorki lány és a vidékről felköltözött újságírósát visszaköltöznek valamelyik flyover államba és ott próbálnak új egzisztenciát kialakítani és az ötödik házassági évfordulójukon. Ugye hozzá tartozik minden házassági az egy ilyen játék, amit a csaj kitalál, és a fickó meggyűlöl. Igen, igen amit a csajnak a, a rendkívül tökéletes szüleitől örököltek. Hogy elhagyja ilyen nyomokat, és arra kell emlékezni, hogy, hogy a, a nőnek tudod, az előző évben a fontos pillanat, és akkor abból ellenytüttél a következő helyszínre, ahol van egy másik nyom, és a végén találnak valami ajándékokat. A, ezt a férfi folyamatosan úgy éli meg, mint egy ilyen családi karácsony, amikor az ember folyamatosan zoknit kap. A nő pedig abban csódik, hogy a férfének nem azok voltak a fontos emlékek abban az mint számára. Tehát így tart szét felé ez a kapcsolat. Annyira szét, hogy a 5. házaság évfordul azzal hívják a fickót a munkahelyében egy bárban, hogy uh, nyitva van a, a házuknak az ajtaja, és, uh, és ez így hogy. Hazarohan fel van forgatva a nappali van valami pár vércsöpp is ott, de nem jelentős, nincsen meg Émi. És akkor elkezdődik a nyomozás, egyre inkább úgy tűnik, hogy ő tette. De aztán nem hogy nem egyszerű a világ. Tehát alapvetően egy ilyen gyilkosságos, tilleres, nyomozásos történet. Csak van annyi pszichológia mögött, hogy ennél bonyolultabb legyen. Igen. És jó. Mind a ketten. Hát nagyon jó. Hatalmas feszültségépítés van benne, szóval példaértékű, tényleg. Tényleg, ez iszonyatosan ügyes. Más kérdés, hogy a regény különböző pontjain különböző emberek egy meg szívesen. Aha. Úgy, hogy lehetőleg egy sem marad a végére. Igen, csak, főszereplők, csak a... mellékszereplők, mindenki. Igaz, hogy a azért Ezért jegyezzük meg, de de nem sikú Így van. És volt még másik, amit olvastam, a legnagyobb meglepetésemre. Többektől hallottam, között, többek között Balástól is, hogy a, a egy képregény az nagyon jól sikerült. Ezt mivel ő tűnt a, a legunalmasabbnak az egész Avengers bandában, ez nem hittem el egy darabig, majd, majd elolvasom az első hat részt, és, és itt akkor most ez a pillanat, amikor elnézést kell kérnem a világtól a véleményemért. Nagyon jó. Azzal indul a képregény sorozat, ami győző szépen van a ráadásul, hogy ez itt Hogai a világ legjobb IES a az Avengers tagja. Ezek a dolgok akkor történnek vele, amikor nem az Avengersben van. És látjuk az, hogy Hawkeye-nak problémái vannak a szomszédokkal, hogy valami orosz maffiózók meg fogják adni a tömböt, amiben lakik. Tornaluci Igen, a Tornaluci is adidasz bűnözők, és egy csomó ilyen rendkívül kiszerű vagy vagy bámoltosan nem szuperhős dolog történik, hogy a, a barátjával együtt szortírozzák a nyilait, és összekeverik, és emiatt a, a történet soha nem olyat lő ki, emiatt kell. Nagyon vicces. Tök emberi. Esküszöm, megszeretem ezt a karaktert. Ez szajnálni hát, lehet, nem? Tehát úgy szajnálja néha az ember. Uh, igen, és a másik pedig, hogy azt is tudtuk róla, hogy ő nem, nem úgy szuperhős, hogy, hogy szét tud törni tankolat, -hát, meg hasonlók. És itt ezzel a képre kinyúló vissza is élt. Tehát ez olyan rész, amivel őt nem verik meg nagyon, nem igazán van. Igen, igen. Meg hát tényleg hatalmas poénok vannak benne, szóval a legutolsó a hatos rész kezdődik talán úgy, hogy, hogy a Tony Stark, ugye a vasember egy ilyen drótot tart a kezében, amit készül átvágni, ugye mindenki izzad, látszik, hogy valami, valami rettenetes helyzetben lehet a hókájú, és így izzad, hogy ne, ne vágd át, és akkor átvágja Tony Stark, és érdemes megnézni a képregényt, hogy, hogy mi, mi volt az, amit átvágott. Igen, valószínűleg a, a, a legvícesebb képregény, amit a több időben láttam. Igen. Nagyon jó. Azért ugye hátra lehet lapozni majd így az adás után is megnézni a megfejtést. Kölcsön adjuk igen. Most várunk egy tíz másodpercet, kedves hallgatók, akik nem akarják, hogy a hatodik résznek a poénját lelőjük, azok most nyomják meg a pauzgombot a fűtszó után. Nem, nem, nem, nem, én biztos, hogy nem bírnám ki, pedig nem biztos, hogy meg akarnám hallani. Most már kikapcsolatottuk velük. Ja, jó. Uh, és egyébként nyilván nem tudják összeretni a karácsonyi tévét, meg játszott meg ilyeneket. HD, mivel ott küzdenek. Igen. <laughs> és egészen uh, infografikás jellegű dolog van, hogy mit hová kére dugni, és ott állnak egy ilyen gombolyaggal. Csoltamatos. Ez tényleg gyönyörű. <gül> uh, akkor jó hetőnk vagy megint. Meglesz ennek a bőtje? <gül> nem, nem, nem, nem. Én azt uh, érzem, hogy egyre jobbakat válogatunk. Tehát, hogy uh, ritkábban futunk. Lehet, hogy akkor viszont kevesebb kockázatot válogunk, és ez rossz jel. Hmm. Gabi ezen a héten a szürkőtven elnyalatának az elejét szerintem <gül> okay, okay. nem áll meg <gül> jó, ez kitart egy darabig jó <gül> van, hát akkor aki a fűtő után is velünk maradt annak búcsú a többiek nem hogy ide jöjjenek vissza ehhez a másodperc, és akkor elbúcsúzunk, sziasztok sziasztok